Elhamdulillah, u salatu, u salamu ala rasulillah, u ala alihi, u sahbihi, u mënvela. Të nëruar, salamu alaikum wa rahmatullahi. Mirë se po të kome dhe sonte, të të kemë mesurën e nëmbia. Dhe kemë në kaluar, kemë përmanërë mosavën e lisom dhe harunin. Dhe kemë në fullë për, për shpallën që Allah gjallorë o azbritja atyra, si e cilësej Allah u kështë shpallëja. Dhe që fa në dikimi kështë e kështë shpallët e njerëzit i tha Allahu furkan daluës dhe ndarës që ndanë mes mirët keqës. Kështë e dritë që njëzboa mundësën të eqqen e sigur të ka Allahu Gjallë Gjelalë mu dhe gjitha është thotë njohen e gjëra me si duhet. Nërsa për Koranë Allahu Gjallë Walla tha, oha edhe dhikrun Mubarakun në zelna. E keqët a kemi sbrit një ty, është dhikër Mubarakë dhëkër që me sikdesarë as për mëferë dhëkër son mbi haç nën kupton për kujtim për juve, ngritje për juve për marenit tek Allahu xhallahu ala, po edhe të njerëzve për marenë për mirë, mubarakun votë i baraçatshëm. Me beqati dhe mirësi dhe msimet të shumta, të lleshme, të drejshme, nuk shterrën kur të msim. Mbetet burim i vargdhuëshëm i udhëzimeve dhe i msimeve dhe i frymëzimeve të Kur'anit. Pas Musaut Alisam, Allah vërdojnë të flet për Ibrahimin Alisam. Dhe të rëkohen të si Ibrahimin, e se mështë e pak nashën me gjendrin e poplët vetë, me ato bestytni që ishin prezit në kune ti, dhe se me ndonë dhe si tja bënte për me e ndryshu gjendrin Ibrahimin Alehi Sram. Dhe bërja tjenje vëpërim Ibrahimin Alehi Sarratu Sram për të kandellur poplët ti, për të vedisuar, për të keqen që ata po e bënin. Si adrun idhujt, Nuk vëprujnë, nuk kanë asë gjendurë, nuk mund të nëmbrën vëjtë në gjyënë. Andaj disën nga këta idhuj i rënaj, dhe sëpatën e letë e ki madhe. Kur erënë ata dhe panë këtë mërë, se pasyënë, atëra pytenë, ku shë ka bërë këtë me Zotënë, ku shë ka bërë i këtë? Dhe përgjë ishte, se mihëna fetën jë dhëkuruhum, ju kallë luhu Ibrahim. Kemi dëgjua për një djeleshë, i përmen të e këta idhuj, që uët i brahim. Këtu i kështë ndalë në me timin sëndë. Bëjt që alë për një ndryshim të mandë në shëshni, për largim të një dukurije të madhë negative, që për nganë të për përmi shëshis. Kush e mori iniciativen për me bënë këndryshim? Feta, një djelash, i ri, andaj, rini e ndëruar, ju jeni baza e qëndryshimi, Ju njeni pas Allahot shprejsa për rëndërshim. A kemi komptuar kështot këtë përresi? A kemi marë përsi për këtë përresi kështu? Fëten, djelosh, nuk është hera parë që Allahot gjalloh përmese, djeloshat kanë bëndërshimet të mëdonë qështëri. Kanë dikuar që të vedisot qështëria. Përndaj, nuk i tako në një njësë të shgënjët, nuk i tako në një njësë të dekurajot, nuk i tako Por i dakon të, të ndërton, por i dakon të, të ballavaçohet, por dakon të, të qëndron, ngase kështu e përcaktoi Allahu rolin e tij në fjalën e tij në, ti në Kur'an. Nisun kaf, fata ata dhe lojëra që rali sht ularguan nga shehria, por lënë mesazh më të madh. Dhe pastaj kur i zbulaish shehria, kuptuan se sa so keq kishin bër. Rali këta ishte ata që u ngritën kundër të keqës. U ballavequan me me me, me të keqën për të mirën e popullit. Ai meditojm për rolin e rinis, për rolin shoqin që duhet ta kemi. A kemi Ibrahimën mësim shtërvatëm? Po nuk u zgjendën. Nuk u dorzuan, nuk tha asnjë njerëzin kështu shumica, jo vetë e mori rolin. Ne nuk kemi vetëm. Andaj duhet të bashkunohemi me vetë për të mirën e vënit, për të mirën e popullit, ta ndryshojmë gjendjen tonë. Jo dorë zgënimi, të ikim ju të zbrapsemi, ju të shportalohemi, për të organizohemi, për të mirë, për hodhëzim, për vlera, për të ardhme, kështu ishte i brejimë e lisa. Pastaj, Allah u përmenë, një le i njërimi që ishte, një ishte i panjurë, feta, një djallësh, e kemë dhe gjuar, djallësh, sa so kanë të panjurë njërë, nuk vineshën nga familë të njuhura, të pasra, otorative, mirë po mundë bëndryshime të mdo. Edhe i një rashë shnia nuk ta di vlerën sprij shpun varto ti me punë varto me angazhime ka me ta ditë në të ardhmen ka me ka me dëson të ardhmen sorkëmerancë për asirt allahumme vlerëso andaj ibrahim alayhis salam për popullin e tij për popullin e tij ishte një djalosh qi thut ibrahim për të kallosur ishte te kallojë te logjualu kur'an ibrahim alayhis salam i në ibrahim ka ne umma allah thotë Ibrahimi ishte, ishte, ishte realisht një popull në veti. Ibrahimi ishte, ishte, ishte një pres në veti të kalla i shte i madhë. A të më e mërenë qëshë kushje të kalla të e bare kotarë. Kushje të zotë të itë. Nëse njerëzit sa të qërtojnë, njëzë të lefdrojnë. Sa të lefdrojnë, njëzë të qërtojnë. Sa të injërojnë, njëzë të ndërtojnë për ty të të lefdata të, të mëdha. Dhe e kondërta Elan në punës tonë, vëllnetin angajimim e tona, ta përsa këtanë fjallori popullit dhe njerëzve, lavdatat apo qërtimet. Ne duhet që timi ambitësë, duhet që timi aktiv, duhet që të pënojmë, të vazhdojmë, edhe në qëfë i një ruhësh, edhe në qëfë se njerëz të të të njën me të mëshef, me të mbulu, së prish punë, puna këmë e të qënëshë una kemi cinçës merë në Los Angeles Allahu ta vë qulë malu Allahu ta punani angazhoni fësiar Allahu a merë ju Allahu ka më pa punën e juaj pasaj ka përmend njerëz që kanë më pa punën e juaj nëse Allah është hapun ton nëse Allah e vlerëson punën ton Allahu do të bën që të gjithë ta vlerësojnë këtë punë do të sa pak marku sprov por do të jetë padyshim në favor të punëtorëve në favor të, të atyre që mos sakrifikohen të godzemshë të atyre që morën më bisupet e tyre përgjessin e ndryshimit dhe me lene Allah Gjellawla i përvellen mëngët dhe asën për para. Për andaj, kjo është Ibrahim a.s. i në popull, nda është da i pablerësuar sa duhet, ma dja dhe i njëranin, një dja lash, i thot Ibrahim, i rëpër kjo i bërë ndryshimet të mëla, kjo ngrit vetë për të bërë përmërësim në duhur. Të ka Allah i shtë i madhë Ibrahim a.s. Dhe kështë m Nuk duhet që një riu, në të të të qanë kukën shumëse, qëfar thuhet, qëfar bëhet, e cë për para. A ki projekt, qërë vizionet, bashpuna me njerëzit që e kanë vizionet njerët pëndushim, për, për përmjërsim, për regullim, për një të armë të nërëshme. Të të kellojmë barierat që na pëngujmë bashkuhemi dhe të të të të për para këtë e një se meditojmë dëshojmë se edhe një mësime rëndësi. Nuk duhet me nënqmu askend. Nuk duhet me e i njëru askend. Dikush mund të duhet i parën seshëm, mirë po, ka thës orëndë. Andaj, asë ti, pasë të tjerët, nuk duhet me nënqmu njërjen. Ma thë nënqmu të të vetën të ndë. Pasë po, të tjerët, nuk duhet me luqe me të nënqmu. Nga se, gjdo kush ka apcij e njërë dyko shgënje, e qëka të bëjone? E qëka mund të shajone? Mund të bëjmë shumë. Andaj, ndryshimi i filan, nga ndryshimi i mendimit për vetë vetëm. Nga mendimi shgënjues në mendim, inkorajuas. Nga mendimi negativ në mendim pozitiv. Nga mendimi rënuas në mendim konstruktiv të ndërtuas. Këtu është ndryshimi, më rënda. Njene se mendoj mirë, do të qenë mirë. Mirë, nëse përvetëm ton, skemi përseptojmë mirë. Nuk nuk i vlerësojm aftësi tona, mundësitë tona. Atëra nuk kanë mundësi të bëjmë asgjë. Edhe atë pak që kemi do ta vlerësojm. I përmend më sam për për nuk ke sa këto. Ai u mbështet në lëndë të paraqitata dhe e ndiu përgjegjësi për ndëshimin e agjencës popullore. Nuk është e mundësi të mbetej indiferent kashi këtij devimi që su ndonë të në pupë në ti. Tentoj të e bëndyshimin, pa vashë rezultatave, pa vashështë që fa ndodhe më të utje, bërënësi është a i bëri atë që pa të mundësi. Andaj të meditoj mirë rrë të ejeti, rrë sënjari, që farë bëri i brehim në somë, në të pyytemi, a kemi bërë atë që këna mundësi? Të pyytemi, a thu valë, qëla shpër dhe se unë ka shikë këso qëshërije, ka shikë A thuvallë dhe të kemi arsuet e ka Allah që të themi se nuk këmë dit, mëndë që këna mundësi me mësu, këna kapacitet, këna mundësi, këna rritë më rekulluashme, në duhet inkurajim, në duhet përkrahje, dhe në duhet të jemi të lidhën me zveti, pa tjetër ndryshimi dhe të bëhet dhe përmjërësimi dhe tjetër e ardhën me ajo në melena dhe të manuar. Allah në ndihmoft, në bëftë Allah nga ta që ndrysho E jo që ata e bëjtë kundërëtën, Allah onë arruajtë.